wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua alhamdulillah segala puji kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kita taufik untuk bisa berada di atas agamanya yang hak agama yang benar berada di atas firatul mustaqim berada di atas jalannya yang lurus yaitu agama Islam agama yang sempurna sebuah agama yang mana ketika seseorang berpegang teguh dengan agama tersebut ketahuilah agama tersebut akan membimbingnya dalam segala urusannya akan membimbingnya dalam keyakinan dan keimanannya akan membimbingnya dalam ibadah serta muamalahnya Bahkan membimbingnya Dalam berakhlak dan berperilaku Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Di antara bimbingan agama Islam Adalah agar seseorang Tidak mengganggu Kaum muslimin Adamu aziyatihim Atau adamu aziyatil muslimin Tidak mengganggu kaum muslimin Dengan lisannya Ataupun dengan tangannya baik gangguan tersebut mengenai harta mereka mengenai kehormatan mereka ataupun mengenai darah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya al Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanah taqumul lail wa nahar wa taf'alu wa tatafaddahu wa bilisanha ya Rasulullah wa Rasulullah sesungguhnya ada seorang wanita yang dia menegakkan salat pada malam hari Berpuasa di siang hari Bersedekah Berbuat amal-amal baik yang lainnya Akan tetapi Dia mengganggu tetangganya melalui lisannya Maka Rasulullah SAW bersabda La khaira fiha Hia min ahlin nar Tidak ada kebaikan padanya Dia termasuk ahlun nar Mereka mengatakan Wa fulana tusallil maktubah Watasaddaqa bi aswar wa la ahada ada seorang wanita yang lain yang mana dia hanya mengerjakan salat-salat yang wajib dan bersedekah dengan sedekah yang sedikit akan tetapi dia tidak pernah mengganggu siapapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dia min ahlil jannah adapun dia termasuk ahlul jannah al muslimin rahimani wa rahimakumullah ini merupakan berita yang besar Disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Yang mana di dalamnya terdapat Pelajaran yang sangat penting Bagi seorang muslim Ataupun muslimah Yaitu agar mereka Tidak tertipu Dengan banyaknya amal-amal baik Baik itu salat, puasa Ataupun amal-amal baik yang lainnya Ma'asyur muslimin Rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah Barang siapa yang mengganggu kaum muslimin? Baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Sehingga mereka kaum muslimin tidak selamat hartanya. Tidak selamat kehormatannya. Tidak selamat darahnya disebabkan orang tersebut. Ketahuilah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut telah melakukan kedustaan besar. Orang tersebut telah terjatuh dalam dosa yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladziina yu'dzuna almu'miniina walmu'minaati bighairi maktasab, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin ataupun kaum mukminat dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Ketahuilah, dia telah terjatuh dalam buhtan, yaitu Kedustaan yang nyata Dikarenakan mereka Mengganggu kaum muslimin Dengan tanpa sebab Dan juga mereka terjatuh Dalam isman mubina Dosa yang besar Disebabkan Karena mereka melanggar Perintah Allah SWT Untuk menghormati kaum muslimin Ma'asyara al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Al-Fubail Ibn Iyad, Rahimahullahu taala mengatakan, Al-Fubail Ibn Iyad, Rahimahullahu taala mengatakan, "Wallaahi, ma'ay hilulaka an tu'zi kelban, walla khinziiran bighir hak, fakifa tu'zi muslima. Demi Allah kata beliau, tidak halal bagimu untuk mengganggu seekor kanji, seekor anjing, ataupun babi, dengan tanpa hak, dengan tanpa sebab." Bagaimana kamu mengganggu seorang Muslim? Mashyurul Muslimin rahimani warahimakumullah. Maka berhati-hatilah dari mengganggu kaum Muslimin. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara aziziyatul Muslimin mengganggu kaum Muslimin, baik pada harta mereka, kehormatan mereka ataupun pada jiwa-jiwa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagaimana diruwayatkan oleh Imam Muslim Tirmizi dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau Ibn Umar mengatakan Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar fanada bi sawtin rafi' Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan beliau memanggil dengan suara yang keras Ya ma'syar ma man amana bi wa lam yufdil iiman ila qalbihi orang yang beriman tetapi hanya di lisannya saja belum masuk ke imanan pada kalbunya la muslimin janganlah kalian mengganggu kaum muslimin wa janganlah kalian mencela mereka wa la awratihim janganlah kalian mencari-cari aib mereka fa innahu man tatabba'a 'aurata akhihi almuslim ketahuilah barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, tatabba Allah auratuh. Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba Allah auratuh, yasdahu walau fi jawfi Ketahuilah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari aibnya, maka aib tersebut akan terbongkar walaupun orang tersebut berdiam diri di tengah-tengah rumahnya. Dalam hadis lain Rasul saw mengingatkan kita semua agar janganlah sampai kita terjatuh dalam perkara aziziyatul muslimin mengganggu kaum muslimin. Diriwayatkan oleh ulama Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul saw bersabda bertanya kepada para sahabatnya ada dua nama tahukah kalian? Siapa itu orang yang muflis, orang yang merugi? Para sahabat menjawab: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alu al man la dirhamalahu walla matagh. Orang merugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun harta. Fakalah innal muflisamin ummati yatiyaumal kiamati bi salasin wasyamin wazakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Meluruskan mereka Dan membimbing mereka Serta mengingatkan mereka agar tidak terjatuh Dalam perkara ini Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Innal muflisa Sesungguhnya orang yang merugi dari kalangan umatku Adalah orang yang melaksanakan Atau orang yang datang pada hari kiamat nanti Dalam keadaan membawa Pahala salat, Membawa pahala puasa Membawa pahala zakat Dan juga membawa amalan-amalan yang lainnya Wya'ati, wadzshatma haza, wadzaf haza, waakal maa'la haza, wasafak dama haza, waburub haza. Tetapi selain daripada itu, dia membawa pula dosa karena telah mencela orang ini. Dia membawa dosa karena telah memakan harta orang yang ini. Dan dia membawa dosa pula karena telah, telah menumpahkan darah orang yang ini. Dan dia membawa dosa karena telah memukul orang yang ini. Masya Allah, al Muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Fayu'at hāzah min hasanatih, wahāzah min hasanatih." Maka diambilah kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang ini, diambil lagi kebaikannya diberikan kepada orang yang ini, dan seterusnya hingga Rasulullah SAW mengatakan, "Fāin faniyat hasanatuhu qablā an yuqḍa ma 'alayhi uqida min khutayāhu." Fatorihat adahi summa turihat inar hingga telah habis kebaikannya dalam keadaan dia belum menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang telah dizaliminya maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang telah dizalimi diberikan kepadanya dituangkan kepadanya maka kemudian dia diambil dan dituangkan ke dalam inar walaiyhi zubillah. Maashallallahu sselamun rahimani warahimakumullah maka janganlah sampai atau jangan kita merasa takjub kepada seseorang karena penampilan serta amal-amal yang dia tampilkan jika orang tersebut dikenal sebagai pengganggu suka mengganggu kaum muslimin sering berbuat dusta dan seterusnya disebutkan Ali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu al Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd diriwayatkan pula oleh al-Imam al bayhaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab dalam khutbahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la yu'jibannakum min ar-rajuli janganlah kalian merasa takjub pada seorang lelaki karena kepandaiannya dalam berbicara walakinnahu Amanat dal amana, wakafan agro dinas, fahuar rojul. Akan tetapi seorang laki adalah orang yang menunaikan amanat dan orang yang menahan dirinya dari mengganggu kaum muslimin, orang yang menahan dirinya dari terjatuh pada kehormatan orang lain, fahuar rojul. Maka orang inilah yang disebut dengan lelaki sejati. Maashiral muslimin, rahimani warahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala terus-menerus memberikan kepada kita bimbingannya dan memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas agamanya ini. Amen. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraram bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wasallama tasliman mazidah amma ba'd ma'ashiral muslimin rahimani warahimakumullah marilah kita bersungguh-sungguh dalam menjaga tangan dan juga lisan kita dari terjatuh pada aziyatul muslimin marilah kita bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya hendaknya kita semua menyadari bahwasanya masing-masing kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti maka hendaknya kita mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an la yajziyalladziina asauu bimaa 'amilu wa yajziyalladziina ahsanu bil husna karena pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat jelek karena sebab perbuatannya dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang dengan al jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara yang dapat membantu seseorang untuk bisa menjaga lisan dan juga tangannya dari terjatuh pada aadhiyatul muslimin adalah hendaknya seseorang mengingat hak-hak masing-masing orang atas dirinya apa yang seharusnya dia lakukan terhadap orang-orang tersebut disebutkan oleh al-imam al al Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan idza aratann najata min adzabillahi yaumil qiyamah faj'al kabira muslimina 'indaka aba Apabila engkau hendak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti, maka jadikanlah kaum muslimin yang lebih tua darimu bagaikan seorang bapa. Wa ausathahum indaka akha, jadikanlah orang-orang yang sepantaran denganmu seperti saudaramu. Wa indaka walada. Dan jadikanlah orang-orang yang lebih kecil darimu seperti anak-anakmu. Fa ayyuhal laika tuhibbu an Maka jika kamu telah menganggap mereka semua pada posisi tersebut maka biiznillah subhanahu wa ta'ala kamu tidak akan berbuat jelek kepada mereka semua Ma'asyiral muslimin rahimani wa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan amal-amalan yang baik dan memudahkan kita untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين